12. Szálloda a hajón. Félé és Asszuán. Napjainkban. A repülő megállt egy gép méreteihez képest kis repülőtéren. A különböző nemzetekből és turista csoportokból összeverődött utasok szétváltak, és Kiki megkereste saját autobusát, amely Asszuánba és az ott illetve annak körzetében található, látnivalókhoz volt hivatott őket szállítani. Susan és Ronald Harrison szintén megtalálták saját autóbuszukat, amely a továbbiakban, asszúámban és környékén való tartózkodásuk során szállítani fogja csoportjukat. Idegen vezetőjük ott állt a busz előtt, és miután megszámlálta és azonosította utasait, maga is felszállt utánuk és ismertette a napi programot közölte, hogy szállásuk az elkövetkező napokban egy szállodahajó lesz, amit azonban csak délután fognak elfoglalni. Addig először a Filé-szigetén lévő templom együttessel ismerkednek meg, de mindenek előtt megtekintik a híres Assuánigátat. Horizonékat nagy örömükre most senki sem kereste meg, hogy újabb ajánlatot tegyen a birtokukban lévő Skarabeuszra. Zaharov professzor ismét csak messziről üdvözölte őket, az amerikai jibzont pedig csak messziről látták. A busz elindult és csak hamar megérkeztek a modern Egyiptom létét megalapozó nagy gáthoz, amely az 1960-as években véget vetett a Nílus periodikusan ismétlődő áradásainak, végleg szabályozta a folyó környezetének vizellátását és nem utolsó sorban az ország számára elektromos energiát termelt. Régebben az angolok is építettek egy gátat, de ez nem tudta biztosítani az előbbieket. Ezért vált szükségessé itt, a déli erődvárosnál, Assuánnál a nagy gát megépítése, és így jött létre a gát mögött, mint egy 500 kilométer hosszúságban húzódó naszertó, ami nevét a független Egyiptomnak az építést elindító első elnökéről kapta. Az utasok kiszálltak a gát tetején húzódó úton, amelyet géppisztolyos őrök védtek az esetleges támadásoktól, és megszemlélhették a tavon itt-ott látható szigetek csodálatos panorámáját. A Nélus felső szakaszának feldúzzasztása ugyanis új, eddig összefüggő területekből szigeteket, szigetcsoportokat hozott létre. Ugyanakkor más, mélyebben fekvő szigetek víz alá kerültek. Ez történt a következő látogatás helyével, Filé-szigetével is, amelyen Egyiptom, ha nem is a legrégebbi, de talán legépebb állapotban maradt ókori templomai álltak. Ezeket ellepte volna a feldúzzasztott folyó, ezért valamennyi ókori templomot áttelepítették egy szomszédos szigetre. A gát megszemlélése után az autóbusz átvitte a csoportot a kis kikötőbe, ahol motorcsónakok sora várta, hogy átvihesse a turistákat filébe a templomok szigetére. Nem kellett sokáig várniuk, mert bár egyszerre több csoport is érkezett, azonnal beállt az ott állomásozó ütött kopott motorcsónakok egyike, és alig telt el néhány perc, már indult is a sziget felé. Ahogy Harrison és Susan beszállt, azonnal Zaharov professzorral találták magukat szemben. – Nos, kedveseim! – kérdezte a professzor barátságos mosolyjal, miután üdvözölte őket. – Gondolkoztak az ajánlatomon? – Nem hagyott rá túl sok időt, professzor úr – válaszolta Susan. – Annál kevésbé, mert közben újabb ajánlatot is kaptunk, amely nem kevésbé volt váratlan az önénél. No – csak, ráncolta össze a homlokát Zaharov – ki volt az ajánlattevő? – Nézzék csak azt a kis sziklasz milyen festői, ahogy kiemelkedik a vízből kapcsolódott a beszélgetésbe Harrison. Hogy ki volt az ajánlat tevő? Nem titok, miután ő is tudotta maga ajánlatáról. Egyike az ön új amerikai honfitársainak, Mr. Gibson. Sejtettem, hogy nem az Easy templomot jött megnézni, mondta bosszusan Zaharov. Nem hiszem, hogy sejtelme volna a műemlékekről. Én sem, mosolygott a lány. De azt hiszem, megérkeztünk. Kiszálltak és elindultak a többiekkel együtt a római kapun keresztül Augustus temploma mellett az Ízis templom felé. Míg herizonékat lekötötte a hatalmas templom pillonyán a teljes épen maradt domborművek látványa, Zaharov magában morgolódott. És mégis őt küldték, mormogta félhangosan. Akkor, ahogy sejtettem, a maguk Skarabeusza még értékesebb. Ez a Gibson csak azért jött, hogy megszerezze a főnökének, anélkül, hogy értene hozzá. Valahol kell lenni azon a Skarabeuszon további írásnak. Ezt hogy érti, professzor úr? Kérdezte egyszerre a lány és Harrison. Elmondok valamit, amit eddig nem akartam, de úgy látom muszáj. Beszéltem maguknak Ibrahim Szadinról, akit meggyilkoltak. Amikor felhívott telefonon, azt mondta, hogy az égszeren olyan írást is talált, ami egy eddig feltáratlan sír hollétéről ad tájékoztatást. Megvakarta a fejét. Én ugyan nem találtam rajta semmi ilyesmit, noha igen alaposan megnéztem, de kell, hogy legyen valami, és Gibson megbizója is biztosan tud róla. Maga azt is tudja, kinek a részére akarja Gibson megszerezni? kérdezte Susan nem bizonyos, hogy Mr. Bernardi részére. – válaszolt Mogorván a professzor, miközben gyönyörködve szemlélte a születésháza oszlopfőit. – Bernardi ugyanolyan műgyűjtő milliárdos, mint a maga főnöke? – kérdezte tapintatlanul Harrison. – Nem a főnököm, hanem csak a megbízom – tiltakozott sértődötten Zaharov. – Egyébként Bernardi is milliárdos és műgyűjtő. – de nem olyan, hanem sokkal rosszabb, mint Csernyisev. – Csak nem a maffia? – kérdezte ilyetten Susan. – Bocsássanak meg! A professzor nem válaszolt a kérdése, hanem hirtelen, riadtan körülnézett. – Látok valakit, akivel beszélnem kell, majd este a hajón folytatjuk. Azzal visszafordult és átvágva a mögötte jövők tömegén eltűnt a szemük elől. Így az író és a lány legalább zavartalanul szemlélhette a páratlan látványt. A professzorról rövidesen meg is feledkeztek. A csoport, miután megnézték Traeanus szinte teljesen épségben megmaradt kioszkját, visszahajózott az autóbuszhoz, amely ezután elvitte a társaságot a kőfejtőhöz, ahonnan az ókori épületek és szobrok alapját kibányázták annak idején. Noha egyszerre több csoport látogatta meg a gránitbányát, a sok ember szinte elveszett a nagy tágas területen, a hatalmas kőtömbök között. Ahogy Harrison és Susan kikerülve egy, a csoportjának magyarázó idegenvezetőt, a lány hirtelen egy ismerős arcot pillantott meg és visszafordult. – Omar kiáltott rá egy vékony dongájú barna fiatalemberre. – Mit csinálsz itt? A fiatalember meglepetten fordult Szuzán felé, majd elmosolyodott. Feltételezzem, Szuzan azt, amit te. Mondta, majd kilépett a csoportból, oda sétált a lányhoz, és feléje nyújtotta a kezét. Szuzán rámosolygott, közelebb lépett hozzá, és két oldalról megcsókolta. A körülállók meglepve bámultak rájuk. Sokan megbotránkozva csóválták a fejüket. Nyilvános csókolózás, főleg a nő részéről, Egyiptomban nagyon is szokatlan volt, de még inkább akkor, ha az egyik résztvevője Núbiai. Herizon maga is bosszúsan nézte a jelenetet, nem mintha feszélyezte volna a csókulózás, hiszen London utcáin maga is gyakran megtette, de érezte a közönség rosszallását, emellett sértve érezte magát, mert az eddig történtek alapján túlságosan magáénak tekintette a lányt. Susan is észrevette a férfi rosszalló tekintetét, és a barna fiú kezét megfogva gyorsan Harrisonhoz vezette és bemutatta. Ő Omar Rashid, régi évfolyamtársam Bécsből, szintén Vigener professzor tanítványa, mutatott a núbiaira. Ő pedig, mutatta be Ronald harrison a barátom. A barátom szó megnyugtatta és kiengesztelte harrison és barátságosan kezet nyújtott Omárnak. – Üdvözöllek a csapatban! – Azt hiszem, Omár segíthet nekünk a Skarabeusz ügyben! – fordult a lány felé. – Miféle Skarabeusz ügyben? – érdeklődött az. – csak össze-vissza fecseg! – vágta rá gyorsan Susan, miközben megróvóllak pillantott herizonra. – Vett egy Skarabeusz ékszert is, azon vitázunk mennyit érhet! – Szívesen megnézem én is, ajánlott a felomár. Este felkereslek benneteket a szállodában. Hol laktok? Egy hajón fogunk lakni, de a nevét még nem tudjuk, mondta óvatosan a lány. Úgy tudom, Mirabel, szólalt meg az író, aki nem vette észre a lány bosszus pillantását. Én csak most érkeztem, még nem tudom, melyik csoporthoz fogok csatlakozni. Akkor este ott leszek. Ígérte a núbiai. De most mennem kell. Ezzel utána sietett a társaságnak, amelyet az imént ott hagyott. suzan haragosan rátámadt Herizonra. Miért beszéltél Omárnak a Skarabeuszról? Vagy nyilvános beszámolót akarsz tartani róla. Azt hittem, jóban vagytok, védekezett a férfi. Vagy jóban voltatok? Jóban voltunk, persze, társak voltunk. Bólintott a lány. – És mennyire voltatok jóban? – feszegette a témát Harrison. – Nem örülnék, ha túlságosan jóban lettetek volna. – Látom, féltékeny vagy. Ennek örülök, de meg szeretnélek nyugtatni. Jóban voltunk, de nem annyira. És semmiképpen nem annyira, hogy mindenbe beavassam. – Ennek én is őszintén örülök – nevetett a férfi. Hát ne haragudj, de azt hiszem, most már késő. Én is azt hiszem, hogy sajnos előbb-utóbb be kell avatnunk őt is, ismerte el a lány. Még szerencse, hogy amilyen felületes vagy, rossz nevet adtál meg. Mi a Miracle, és nem a Mirabel nevű hajón leszünk. Ott hiába keres minket. De siessünk kifelé, mert a busz mindjárt indul. Mire kiértek, az autóbusz már el is indult. Miután végigvitték az utasokat Asszuán derűs napsütötte városán, a busz megállt a folyópartján levő kikötőnél, ahol egymás mellett sorakoztak a nílusi isét a hajók. Messziről nézve inkább középmagas, széles, négyemeletes házak sorának látszottak. A hajószálloda alkalmazottai behorták a bőröndöket, mi alatt a turistákat bevezették a hajó tágas hajába, ahol a hajó kapitányának üdvözlő szavai után az itt hagyományos hibiszkusz üdítőitallal kínálták meg őket. A hajó egy szálloda minden kényelmével el volt látva. A földszinten tágas étteremmel, az alsó szinten bárral, színházteremmel, valamint a hajó felső, félig fedett fedélzetén kávézóval és úszómedencével. Az idegen vezető közölte, hogy a délutáni program hajókázása nyíluson kis vitorlásokkal Felukákkal, holnap pedig a legszükségesebb pódjásszal Abu Simbelbe repül a társaság, ahol egy napot és egy éjszakát töltenek el, mire újra elfoglalhatják helyüket a hajón. De legelőször is foglalják el szobáikat, fejezte be a programbeszédét a fiatal egyiptomi lány. Egy fél óra múlva újra találkozunk az étteremben, ahol bőséges választási lehetőséget nyújtó svédasztalos ebéd várja a vendégeket. Susan és Herizon szállodai szobája egymással szemben, a földszinten volt. Gyors tisztálkodás után a halban találkoztak, és együtt mentek az étterembe, ahol turista társaik jó része már az asztaloknál ülve fogyasztotta a kiválasztott fogásokat. Üres asztal már nem volt, de az asztaloknál üres hely annál inkább. Kiválasztották azt az asztalt, ahol Zaharov professzor ült a sötétbőrű Mustafa Said mellett. A szomszéd asztalnál ülő Mr. Gibson barátságosan integetett feléjük. Szeretnék magukkal beszélni. Újabb fontos információim vannak, mondta a professzor az ebéd befejezésekor. Többek között Ibrahim Sadinról, nézett rájuk jelentőség teljesen. Persze nem csónakázás közben. Találkozzunk ma este kilenckor a felső fedélzeten, előtte még megbeszélésem van ott valakivel. A délutáni csónakázás kellemesen telt, és jó leső fáradtsággal ültek le a vacsorához. Érkezésükkel egy időben kelt fel a professzor az asztaltól. Akkor kilenckor odafent, búcsúzott. Vacsora után beültek a hajó bárjába. Ahogy ott ültek, egyszerre csak nyílott az ajtó, és belépett omár. Nagyon nehezen találtam ide, mondta szemrehányóan Herizonnak, mert rossz hajó nevet adtál meg. Szóval mit akartok nekem megmutatni? Herizon és Susan összenéztek, majd a lány röviden elmesélte, hogy jutottak az égszerhez. Miközben beszélgettek, a bár, vagy inkább társalgó egyre jobban megtelt. A vendégek kibejártak, a legtöbb asztalt már elfoglalták. A szomszéd asztalnál ott ült Mr. Hagárti a lányával, egy másiknál a német nászutasok, odébb a Hadzonházas pár, csak az örökké mogorva Mr. Mustafa Szaidot nem látták sehol. Megmutatnád azt a híres Skarabeuszt? kérdezte az egyiptomi, nem is leplezve, hogy nem hisz a Skarabeusz értékes voltában. Itt van nálam, mindig magamnál hordom. Tessék! Vette ki az inge felső zsebéből a bogarat herizon. A núbiai kezébe vette, hosszasan, alaposan tanulmányozta az égszert, és láthatólag egyre inkább meglepődött. Végül visszaadta és bólintott. Igazatok van. Ez bizony nagyon régi, biztosan eredeti és valószínűleg nagyon értékes. Mit akartok vele csinálni? Az az érdekes, mondta Harrison, aki Suzannal ellentétben nem látta értelmét tovább titkolózni, hogy mi még alig néztük meg, már is két ajánlatot is kaptunk. Azzal röviden beszámolt Zaharov és Gibson ajánlatairól. Hirtelen elhallgatott és megbökte Omárt. Jól nézd meg azt a szakálast, intett szemével a lépcső irányába. Az a szakálas öreg, Zaharov professzor. A lány és omár oda nézett, és látták, amint Zaharov felmegy a felső fedélzetre vezető lépcsőn. A professzorral tíz perc múlva találkozunk fent, fejezte be az elbeszélést Herizon. Valakivel találkozik oda fent, de pontosan kilencre minket vár. Lassan felmehetünk, mondta az író, miután megnézte az óráját. A professzor még fent van, nem jött le a lépcsőn. Te ne gyere, fordult a núbiaihoz. Nem hiszem, hogy örülne, de ha akarsz, várj meg minket idelen. Omar egyetértett velük, átült egy bárszékre és rendelt egy kávét. Herizon és Susan elindultak felfelé a lépcsőn. Kívül már sötétedett, de a fedélzet ki volt világítva. Kiléptek az ajtón és körülnéztek. De a felső fedélzet üres volt. Körbejárták az egészet, de nem láttak egy lelket sem. Zaharov professzor eltűnt.